Він у білій вишиваній сорочці, підперезаний широченним барвистим поясом і в пишних оксамитових шароварах. Довгі, а вузькі, вишиті бісером черевики з загнутими носками нагадували взуття XVIII століття. Брови подовжені до скронь чорною фарбою. Довге чорне волосся, зачесано на скроні, на чоло, за ним повільно йшли Маркевич, Штернберг, Скоропадський в такому ж яскравому вбранні. А далі – решта гостей та родичів Тарновського, артисти кріпосного театру, хору. В кінці процесії – молоді чоловіки й жінки-качанівки, зібрані сюди спеціально для цієї бутафорської церемонії. Пан наказав з'явитися всім, хто мав яскраве святкове вбрання, вінки, стрічки, намисто, Серед строкатого натовпу важко було виділити когось окремо. Оркестр грав марш. Дарма, що музика не відповідала ритму, руху колони. Дарма, що марш не відповідав веселому настрою гостей. Ніхто цього не помічав. Ніхто, крім великого композитора. Глінка чув фальшиві ноти оркестру. Мимоволі він піднімав руку, щоб диригентським рухом зупинити оркестр. Та в загальному святковому настрої кожний рух розцінювався, як захоплення. Тарновський, мовчазний і гордий, стояв поруч із глінкою і почував себе на сьомому небі. Тільки на не скінчився церемоніал, як за наказом господаря було підпалено великі банки з пальним. Хтось підкидав обогонь сіль. Вона вибухала з тріском і вилязками. Червоне полум'я бешкетувало, освітлюючи галявину і наповнюючи вечірній парк таємничим, ще не баченим тут видовиськом. Втомлений святом, Аглінка повернувся до кімнати. Сюди не долітали ніякі шуми. Здавалося, він потрапив у інший світ, і тільки далеке гавкання собак – нагадувало про село. Глінка сів за рояль, ударив по клавішах. Звуки повисли в кімнаті. Стало легше. А в цю мить для нього весь світ зійшовся на аркуші нотного паперу і звуках, які він видобував з рояля. Михайло дивився перед собою. Він не помічав вікон і стін, а уявою бачив давню Київську Русь. Царство Чорномора. Відповідного мажорного маршу у нього бігли по тілу мурашки. Підсвідомо ледь-ледь виконував губами новий твір. Під музику цього маршу повинен іти Чорномор в опері Руслани Людмила, над якою зараз працює. Стан композитора був схожий на натягнуту струну. Здавалося, торкнися його – і він заграє один за цілий оркестр. Пізнього вечора до Оранжереї навідалися гості. Зайшов Тарновський, за ним Маркевич, Забіла, Штернберг, Скоропадський. Господар хвалив Глінчину оперу «Життя за царя», яку він слухав у столиці. Сказав, що ця назва йому більше подобається, ніж Іван Сусанін. Композитор промовчав. Штернберга Глінка знав ще по Петербургу. Тепер знову поцікавився його роботою. Тарновський звелів занести незакінчені картини художника, мовляв, знаєте, саме тут малює Штернберг. Непомітно бесіда перейшла на літературу, поезію. Попросили Забілу прочитати свої вірші, і хоч усі вже чули їх, все ж слухали уважно. Композитор просив поета читати ще і ще – Поезії зворушували своєю щирістю, мелодійністю. Гостю особливо сподобалися два вірші – «Нещебичи соловейку» та «Гуде вітер вельми в полі». Відтоді такі зустрічі відбувалися майже щодня. Довго і прискіпливо знайомився гість з віршами Забіли. «Тут є слова для романсів, Я напишу їх», – якось зауважив композитор. Та поет не прагнув цього, він не хотів, щоб його вірші про нещасливе кохання вносили смуток у веселе товариство. Поет загорівся гумором, яким він так славився ще в Ніжинській гімназії. Тому на прохання присутніх прочитати щось він читав свою байку «Остап і чорт».